Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu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 الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 alati imtanna Allah tabaraka wa ta'ala biha alayna ni'matul matar nugu katika iman baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni vile vile na ihusia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala nugu zangu Unwani ya hotuba yetu ya leo tutatazama au tutakumbushana kunako mwongozo wa Uislamu na sunna na zilizokuja katika Uislamu kuhusiana na neema ya mvua nikuzaangu katika imani katika jumla ya neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala tu sisi waja wake ni neema ya mvua na ni neema kubwa kiasi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mvua ni miongoni mwa alama na ishara zinazotambulisha uwepo wake na uwezo wake na kustahiki kuabudiwa peke yake pasina kushirikishwa na chochote Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani Amezitaja isharat Ayatin wa alamaat tadullu ala wujudihi wa wahdaniyatihi tabaraka wa ta'ala ziko aya nyingi na alama nyingi na ishara nyingi ambazo Allah Jalla wa Ala ameziweka zinamtambulisha kwamba yupo na ni wa pekee na ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa pasina kushirikishwa na chochote katika alama hizo ni neema ya Mwenyezi Mungu. Allah Tabarak wa Taala katika Qur'an anasema A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Inna fi khalqi as wal-ard. Wa ikhtilafi al-layli wan-nahar. Fil fulki fi al bima yanfa'un-nas. Wa ma Allahu minas min fa lidaba wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhar bayna samai wal ard la ayati liqaumi yaqilun aya hii ndugu allah tabarak wa taala akaanza kwa kusema allah tabarak wa taala inna fi wal hakika miongoni ishara na alama zinazomtambulisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuumbwa kwa ukubwa mb... wake na wahtilafu la usiku na na ukiutazama usiku na mchana vile ambavyo viumbe hivi vinapishana kwa nidhamu maalum na utaratibu alioupanga Allah Subhanahu wa Ta'ala haijatokea hata siku moja mchana umechelewa au usiku umechelewa au umekawia walfulkilli lati tajri filbahr bima yanfa'un nas Allah tabaraka wa ta'ala katatajia salaama inayoonyesha uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala ukitazama vyombo vinavyotembea baharini hali ya kuwa vimebeba mali na maslahi ya watu ili maisha yao yapate kwenda wama anzala Allah minas sama'i mimma insha Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza Utazama mvua. Subhana wa ta'ala ikawa ni sababu ya uhai wa ardhi baada ya kuwa imekufa. Wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ardha ba'da mawtihha. Allah anaiteremsha mvua inaihuisha ardhi baada ya kuwa ilikuwa imekufa. Akataja ishara nyingi lakini mwisho anasema la ayatin liqaumin ya'qilun ndani ya hizi ishara alizozitaja Allah mna mazingatio kwa watu wenye kutafakari kwa watu wenye akili timamu wanao zita zi wakatambua uwepo wa Allah ikawapelekea ku peke yake ndiye anastahili kuabudiwa hapa sina kushirikishwa na chochote kwa hiyo wajibu wa Muislam ambaye ni mu'min. inatakiwa hizi ayati na ishara alizoziweka Allah Subhanahu wa Ta'ala zimtambulishe juu ya upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwamba hastahiki kushirikishwa na chochote Ndugu zangu katika iman, iman mufu, katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam adadun minas sunani wal ahkam ziko sunna nyingi ambazo ametufundisha Mtume wetu Muhammad wa sallam na miongoni mwa sunna hizo anna hu alayhi salatu wassalam kana idha nazala al-matar yad'u bihadha dua Allahumma katika hadithi ambayo ameisimulia mama Aisha radhiyallahu hadithi ipo katika sahih bukhari kwamba ilikuwa utaratibu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama inaponyesha Anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema Allahumma sayiban nafi'a. Ewe Allah ijaliye mvua hii iwe ni mvua kwa sababu inaweza ikanyesha mvua ikawa sio yenye Kwa hiyo Muislamu katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam uzifahamu zinafungamana na mvua, inaponyesha mvua tuyaelekeze maombi yetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie siwe ni mvua senye manufaa kwa kuyasoma maneno ya mtume SAW aliyokuwa akidum nayo pale inaponyesha mvua akimwambia Allah Allahumma sayiban nafi'a ndugu zangu katika iman wakana Abdullah ibn Zubair radhiallahu an iza sami'a ar-ra'd taraka al-hadith sahaba huyu Abdullah ibn Zubair radhiallahu an yeye nadhani bila shaka mambo haya amejifunza kwa Mtume صلى الله عليه ilikuwa inaponyesha mvua akisikia miungurumo ya radi kama alikuwa anazungumza anakata maneno yake kisha muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema subhana alladhi yusabbihu bihamdi wal min khifatih hii ni katika sunna ametakasika Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ambaye yusabbihu arrad bihamdi zinamsabihu radi na kumhimidi Allah subhanahu wal malaika na malaika vilevile wanamsabihu Allah subhanahu wa ta'ala min thifatih kwa sababu ya kumwogopa Allah tabarak wa ta'ala kisha anasema inna hadha la wa'idun shadidun li ahli al-ard hali hii ya miungurumo na radi ni makemeo mazito kwa watu walioko ardini kwa hiyo katika sunna Tunaposikia radi na miungurumo tusiseme mambo ya ajabu na mambo zisifungamanishe ya... itikadi na mambo ambayo sio yaliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam radi zinamsabihia Allah subhanahu wa ta'ala na sisi ni wajibu wetu kumsabihi Allah kwa hiyo ndugu muislam unapoisikia radi ya maneno haya na maelekezo ya Mtume صلى الله عليه وسلم Subhanalladhi yusabbihu ar wal min khifatihi zangu katika imani na katika ahkam zinazofungamana na neema ya mvua ni kwamba mvua zinapokuwa nyingi lakini zikawa ni zenye madhara mafuriko mali za watu zinateketea zinaangamia Sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam nikumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mvua hizo azipeleke sehemu ambazo hawaiishi watu tume alayhi salatu wa salam katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu warḍa anasema ata rajulun ila al masjid yauma jumu'atin alikuja mtu mmoja madina ilikuwa ni siku ya al akaingia msikitini mtume sallallahu alayhi wasallam yuko juu ya minbari ana akaingia mtu huyu fastaqbala rasulullah akasimama akamuelekea mtume sallallahu alayhi wasallam mbele yake ameingia ni siku ya ijumaa hutuba imeanza akaingia moja kwa moja akaja akasimama mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya ewe mtume wa allah halakatil amwal wa qat'atis subul halakatil amwal mali zimeangamia ya rasulullah kame wanyama wanakufa watu wanakufa kwa njaa ya rasulullah ni mtu min ahli al badia ametoka huko vijijini mbali amwambia dadu allah la na yughithna tuombe kwa allah subhanahu wa ta'ala atupe mvua pale pale mtume sallallahu alayhi wa sallam Akanyanyua mikono yake akamwambia Allah tabarak wa taala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Ewe Allah tupe mvua ya Allah tupe mvua ya tupe mvua Qala Anas ibn Malik wala wallahi ma nara fi samai min sahaba Wakati mtume anaiomba mvua anasema juu hakuna wingu hata moja lakini wallahi mtume hakumaliza dua yake isipokuwa likakusanyika wingu dogo mfano wa ngao ile inayobeba mtu kujihami katika mapigano kwa hiyo ni wingu dogo la duara likakusanyika kisha baadaye wingu lile likatawanyika asemwa nilipotawanyika thumma amtar kisha mvua ikaanza kunyesha mtume akiwa bado yuko juu ya mimbar Mvua ikanyesha, anasema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fala wallahi ma raina shamsa sita siku sita hatujaona jua linawaka mvua mfululizo, kuanzia siku ya Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine mvua inanyesha aliondoka yule bwana wiki nzima siku ya aljuma, akarudi vile vile akamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko juu ya minbar Akasimama vile vile akamwelekea Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ya Rasulallah halakatil amwal wa inqatu as ibara yake ile ile e mtume wa Allah halakatil amwal mali zinaangamia mwanzo ziliangamia kwa ukame sasa zinaangamia kwa mafuriko halakatil amwal wa inqatu as na njia sasa zimekatika hazipitiki ya Rasulallah muombe Allah subhanahu wa ta'ala izuie mvua akanyunyua mikono yake mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allahumma hawaleena wala alayna Allahumma ala al-aakami wal-dhirabi wa butun al wa al manabitish-sha'r Allahumma hawaleena ya Allah mvua hii pelekeke huko kando yetu wala alayna usilete kwetu sisi katika mazingira ya dini tunakoishi Allahumma ala al-aakami wal Ipelehe, ipeleke huko katika milima na vilima vidogo vidogo wa butunil audia na huko katika majangwa kusikokuwa na watu wa manabi tishar na huko mapolini Anas radhiyallahu anhu anasema ikakatika mvua hatukutoka msikitini isipokuwa jua linawaka Dugu zangu katika iman kwa hiyo ni sunna katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam Inaponyesha mvua ikawa nyingi badala ya kukaa kulaani na kulalamika na kusema maneno mabaya kwa sababu mvua zinaponyesha ni kwa utaratibu na mpangilio wa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini mvua zinaponyesha zinanyesha kwa kadri maalumu aliyoipanga Allah Subhanahu wa Ta'ala wako ambao wanapata madhara nyumba zinabomoka Maali zinaondoka watu wanapata madhara ya namna mbalimbali mbali. lakini Allah subhanahu wa ta'ala na hikma maalum lakini kuilaani mvua na kuitukana mvua mabaya hatuisemi vibaya mvua bali tunamsema vibaya Allah subhanahu wa ta'ala tahadhari muislam chunga ulimi wako Yanapotokea mambo ambayo amiyakadiria Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna miongozo ya Uislamu. Usiseme maneno mabaya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi al-Quds fi ma Allah tabaraka wa Ta'ala yu'dhi Adama Adam yasubbu dahr wa ana dahru bi yadi al-amru qallib al, al wa nahar Ana niudhi mwanadamu yasubbu dahr. Yule mwenye kuzitukana zama, mboa zikinyesha watu wanasema maneno mabaya jua alikiwaka sana watu wanasema maneno mabaya haya maneno kana kwamba unamtukana na kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman katika mazingira kama haya yatakikana muislam ajue miongozo ya uislamu namna gani uislamu umetuelekeza pale inaponyesha mvua tufanye nini katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazofungamana na neema ya mvua ni sunna na utaratibu huu alikuwa anofanya Mtume صلى الله عليه inaponyesha mvua pale mwanzo wake mvua inaanza kunyesha ni katika sunna ukasimama katika mvua ikakunyeshea bali ni katika sunna ukafungua sehemu ya nguo zako ili maji yaweze kuingia katika kiwiliwili chako hii ni katika sunna Mtume عليه الصلاه والسلام akifanya hivyo mama Aisha radhiyallahu ta'ala anaamuuliza ya Rasulallah, kwa nini unafanya hivyo? Akamwambia kwa sababu hii mvua hadith wa ahdi rabbi kwanza imetoka kwa Allah Subhanahu wa taala ikiwa safi haijachanganyikana na ardhi na yale mambo mbalimbali yaliyo katika ardhi. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa na baraka. ndugu zangu tujifunze miongozo ya Uislamu, maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini yetu Allah tabarak wa taala anasema ma faratna fil kitabi min shay. Hatukuacha chochote Dini hii haikuacha jambo mali shay'in. Hakuna jambo lolote isipokuwa kuna maelekezo ya Uislamu, kuna maelekezo ya Allah, kuna maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hizi ni baadhi ya sunna yatakiwa Muislamu zizingatie pale inapokuwa imenyesha mvua. Istagfiru Rabbakum innahu kana Ghaffara. Alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi ndugu zangu katika iman miongoni mwa sunna na hukumu zinazofungamana na neema ya mvua ni kwamba pindi inaponyesha mvua fa inahu mawtin min mawatin istijabati dua katika mambo tumeghaflika nayo na hatu yafahamu wengi wetu ni kwamba mvua inaponyesha ni miongoni mwa maeneo na mazingira ya kukubaliwa dua. Kwa hiyo mvua ikinyesha itumie fursa kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kheri za dunia na kheri za akhera. Katika hadithi tume عليه الصلاه والسلام anasema utlubu ijabata dua inda iltiqa'il juyush wa iqam lil matar ametutajia mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mambo maeneo matatu anasema itumieni fursa ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na maeneo hayo matatu ni maeneo ambayo dua zinajibiwa eneo la kwanza inda iltiqa'il juyush watu wakiwa katika mapambano katika hili ni miongoni mwa maeneo ambayo na eneo la pili wa inda itamati salah pale swala inapokimiwa eneo hili ni katika maeneo ambayo dua zinajibiwa hazirejeshwi wa inda nuzuli المطر na wakati mvua zinaponyesha hii ni miongoni mwa sunna ambazo zinafungamana na neema ya mvua ndugu zangu katika iman katika mambo ambayo vile vile inatakiwa tu yajue na ku... Kama au kama ilivyokuwa mvua ni nema inanyesha ikawa ni nema na rehma ardhi kapata uhai watu wakapanda mazao wakapata chakula kadhalika ndugu zangu katika imani inaweza ikanyesha mvua ikawa ni adhabu na ni mabalaa kwa maana wema waliopita ilikuwa wingu linapotanda bali ilikuwa mtume alaihi salatu wassalam kama alivyomwelezea mama Aisha radhiallahu anhu Ilikuwa anapoliona wingu anaingia ndani anatoka ana kuwa na wasiwasi wasi. Mama Aisha anamuliza Rasulullah nini Anasema Lilifunga wingu kama hivi kwa baadhi ya watu Wakadhani ni neema ya mvua inakuja Wadhālika misdaqu kaulihi tabaraka wa ta'ala falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hādhā 'āridun mumtirunā bal huwa mastaajaltum bi rihfun fiha adhabun alim Tudamiru kulla shay'in bi amri rabbiha al-aay. Wako watu katika zama zilizopita waliokuwa Wamekithirisha maasi na kwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alipoileta adhabu yao lilitanda wingu. Walipoliona wingu istabsharu sharu wakajibachiria kwamba sasa mvua inakuja. Qalu hadha 'aridun mumtiruna hii ni mvua neema inakuja kumbe ndani yake ni ile adhabu waliokuwa kwa matendo yao maovu na kukiuka kwao maelekezo ya Allah kana kwamba wanaiharakia adhabu Iweza kufika Ndiyo Allah anatwambia bal huwa musta'jaltum tumbi rihun fiha 'adhabun alim ulivuma upepo uliokuwa umebeba adhabu iliyokuwa yenye kuumiza kwa wale watu waliokadhibisha kwa hiyo katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam unapouona upepo unavuma upepo ambao kwa kawaida unasukuma mawingu unatangulia kisha mvua inafuata yajibu alaika ayuha almuslim an takuna baina alkhawfi wal raja uwe katika hali mbili jipe matumaini kwamba rehma ya Allah inakuja lakini vile vile uwe na hofu huenda ikawa ni adhabu ya Allah subhana wa ta'ala inakuja nguvu zangu katika imani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilikuwa inapoanza kunyesha mvua pale mwanzo mvua inaanza alikuwa mtume alayhi salatu wassalamu anamwomba Allah kimwambia Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi Unapovuma upepo muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Allah na kuomba kheri ya upepo huu wa khairi na kheri li ndani yake wa khairi ma bi na kheri ambayo kwa sababu yake umetumwa upepo huu Najilinda kwako ya Allah kutokana na shari iliyoko ndani ya upepo huu na shari ambayo kwa sababu yake upepo huu umetumwa Dugu zangu katika iman hii ni baadhi ya miongozo ya mtume sallallahu alayhi wasallam inayofungamana na nema hizi za mvua. Hivi sasa kama mnapofahamu tupo katika msimu wa mvua. Alhamdulillah. Mvua zinanyesha. Zinakuwa ni nema na rehma kwa baadhi yetu. Lakini mvua zinanyesha inakuwa ni sababu ya majuto na huzuni na changamoto kubwa kwa baadhi vilevile vile ya ndugu zetu. Lakini maelekezo ya Uislamu Hatutakiwi kuitukana mvua. Hatutakiwi kuilaani mvua. Hatutakiwi kusema maneno mabaya. Jifunze Muislamu miongozo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika maneno ambayo unaweza ukarejea katika kuyajua mafundisho na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam rudi katika sunna za Mtume katika mambo mbalimbali mbali, wakati wa wakali ukame wakati wa mvua zinaponyesha wakati wa mafuriko wakati wa vimbunga Uislamu haujaacha jambo Akhiran ndugu sisi wote tunafuatilia mitandao ya kijamii Tunayaona au aidha tunayasikia madhila na mitihani mizito wanayoipitia ndugu zetu wa falastini. Ngu... Hatuwezi kushiriki kwa namna nyingine lakini kuna namna ambayo ni kubwa ambayo kila mmoja hawezi kuwa na udhuru kama hatoshiriki namna hiyo kuwaombea dua Qada na qadari za Allah Subhanahu wa ta'ala ila kwa kumwomba Allah Subhanahu wa ta'ala ndugu zangu hali ya ndugu zetu ni mbaya sana madhila wanayopitia ni makubwa mno ni wajibu wetu kwa msingi wa iman inayotuunganisha kwa, kwa mfumo na kwa utaratibu ambao tuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minin fitawadim wa Fi tarahumihim wa ta'afihim masalul jasad idhashtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahr wal huma mfano wa waamini katika kupendana na kwao na kuhurumia na kwao na kuoneana upole baina yao ni mfano wa mwili mmoja pindi kinapoumia kiungo kimoja katika mwili basi mwili mzima unashiriki katika kukesha na unashiriki katika maumivu ndugu zangu tuombe sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zetu Allah Subhanahu wa Ta'ala awape subra juu ya mtihani mzito ambao umewakuta Tuombe sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah awape faraja Allah awape subira na uvumivu lakini Allah Tabarak wa Ta'ala awanikie ajili na malipo makubwa baada ya msiba huu na msukosuko ambao waepitia Wa sallu ala nabiyikum karim faqad amarakum Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ya amanu sallu alayhi wa sallimu taslima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 اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كلها لا اله إلا أنت اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله